Hvad er hele tiden rumrejsende fra det ydre rum, eller måske bare jordboer fra øh, Kære Danmark, eller hvor du nu kommer fra? Du kan åbenbart dansk, du har til en øh, at hente og lytte til en dansk podcast om videospil, og øh, mit navn er Christian. Det skal være verden på, på game test, det kan man nok lige mærke til, i og med at det var en meget, meget, meget mærkelig intro. Øh, det er sådan, jeg kan lige lave dem. Og øh, heldigvis så er jeg også øh, begyndt med et dejligt selskab i dag, og det er Holm. Så goddag, velkommen til. Det, jo, jo tak hoff det, det er mig Christian Holm Og jeg må bare sige Jeg er også usøgt for noget over At det, det faktum at vi har lyttere fra videre, og Og alle mulige steder fra Det er simpelthen så, så fantastisk Vi har købt sådan en stor antenne Så vi sender det. bare direkte ud over ja. Til uh, extraterrestrials derude Der skulle have lyst til at lytte med Selvfølgelig Det, det er jo super det, det er jo heldigt at uh, Meget kan man sige om det danske sprog Med en videospil det er universelt, ja. det forstår alle På tværs ja. af, af oh. landegrænser og øh, ja. internationale intergalaktiske ja. måske også øh, grænser Fra den her fjern ja. ja, vi sender lige ud til, til... Delta Quadrant lige nu Åh, <laughs> oh, min, min, min drøm har altid været at lige nå ud til, til det marked der Ja, til De skal, the book. De skal også underholdes <laughs> Der. Øh, men på trods af at ind sidde intro er, så lad os komme i gang med at snakke <laughs> om, det vi spillede og jeg vil lade dig øh, lad os. Lige starte ud her. Ja, Jamen, jeg har egentlig... Øh, øh, vi kan starte ud med det, med det gode øh, første det, det positive, for lige okay. at blive i, i den øh, ende boldgaden, eller hvad man skal sige. Hvor alt alting er, så øh, er jeg i hvert fald mægtig spændt på de her fighting-spil, uh, fighting der kommer ud. Ja? Og øh, vi starter lidt blidt ud, øh, fordi jeg har Injustice 2 at se frem til, og jeg må sige, at, at det, det er nok ikke, jeg har allerede besluttet mig på forhånd, det kommer ikke, noget, det kommer ikke til at være, et fightingspil spil, jeg sådan skal dedikere mig til, eller sådan, øh, mestre på, på nogen, i, i nogen stor grad i hvert fald, men det jeg bare gerne vil, med Justice 2, det er at nyde det, og, og prøve de forskellige karakterer, alle de her super og spille historien, fordi jeg, jeg, jeg synes, Realm Studios, der står bag, øh, Mortal Kombat spillene Og nok mest også er kendt for at bringe Mortal Kombat tilbage med rebootet Og X um, de, de har gjort det godt med en meget Strømlignet og cinematisk uh, Historiefortælling i, uh, i et Fighting -spil. så kudos til dem Og ja, så Bliver jeg vel nok nødt til at indrømme At jeg aldrig rigtig har fået spillet Igennem historien, sådan fra uh, Ende til anden i det første Injustice spil mm -hmm. uh, Injustice uh, guards among us og øh, det bliver nok sådan lidt en, en bitter oplevelse Fordi øh, jeg kan rigtig godt lide karaktererne og setup og præmisset Alt det her, det var super Men jeg har hørt og set nogle scener fra spil øh, Og mit ja. generelle indtryk, uden at have spillet det sådan fra start til slut Det er bare at tror Jeg tror ikke rigtig, at det sådan lige kan måle sig med den spænding og gejst Og plot twist og rent udsagt crazy momenter Og øh, episke kampe jeg har oplevet i Mortal Kombat 9, og i en lidt mindre grad i Mortal Kombat X. Okay. Så jeg tror bare lige, at jeg skal have historien i Injustice gør, som så mange overstået, og så er jeg bare klar til, at vi tager det næste skridt i Injustice 2, og ja, det, det, det ser allerede rigtig godt ud fra, hvad jeg lige har fået kigget lidt på med Injustice 2 der. Jamen, er det sådan en, en meget, meget lang kampagne? Altså, er det sådan et omfattende lærk at sætte sig og spille den igennem? Nej, nej, nej. Det er, er 3-4 timer. Ja, oh, okay, okay. okay. Ja, ja. det er så ikke er det. sådan, at du bare skal... skal <laughs> Cleare my schedule for the next week. Skal jeg færdig komme igennem, <laughs> med den her indtil det kommer? Nej, nej, nej, nej. jeg havde også nogle, øh, nogle andre planer for øh, det første Injustice-spil, men det kan jeg ikke rigtig nå lige nu, så jeg må heller sætte det til side, og så ligesom bare tænke, okay, nu skal jeg gøre klar til Injustice 2, og ligesom... Spilkampagnen igennem Det mærkelige som øh, Udover min sådan, oplevelse med spil Og jeg lige kan oplyse folk lidt her Det er nok øh, kvaliteten af den øh, port Der er øh, fra Hvad hedder det De, de, de gamle konsoller Og på de nye øh, Hvor det så hele er samlet med DLC Og det er i Ultimate uh, Edition mm. øh, Jeg har lidt på fornemmelsen At det er en rimelig Shorty og tjusket Rent udsagt tjusket øh, port. Øh, sådan, simpelthen porteringsarbejde, de har gjort sådan der. Det første, jeg lagde mærke til, da jeg lige skulle teste spillet, det øh, ligger i vores arbejde. Øh, det, det, det var lige sådan, det første chapter eller to, hvor man skiftes mellem at de gældende karakterer. Øh, første chapter Batman, and chapter Greenland og sådan noget. Og det, jeg lavede mærke til, det var at de har cutscenes, som altså skal... Øh, øh, videregive Den er øh, formidle Den er historie til en med de her øh, øh, Storslåede superhelte Og guder Der mister forstanden Og alt der og de er faktisk De, de, de er rimelig øh, Hvad skal man sige øh, De er rimelig i Og lidt øh, ja. Lidt, lidt øh, Low framerate Nogle steder Og jeg tænker bare sådan det, det kan sgu da ikke passe Er det mig der er installeret Spil forkert der det min Øh, originale PS4 øh, Ikke noget pro eller slem eller noget Er det den der er noget vejen med øh, Skal jeg måske restart og så starte igen Og så tjekker jeg så på nettet Og så finder jeg så ud af at det åbenbart er En på nogle punkter værre udgave end den originale Til de gamle konsoller Og jeg okay. ved ikke helt om Jeg kan udtale mig om PS udgaven Jeg ved ja. ikke om der var en original PS udgave Eller om det først var Den der Ultimate Edition hvor, øh, hvor I, det også kom til de nye konsoller Og det jeg har opdaget Det er så at det er Dem der har stået for porteringsarbejdet Det er de der Danger Close Studios gæt hvem der også skulle stå ah. For Mold Kombat ja. X Til de gamle maskiner og PC'en Danger Close Studios Ja mm, yeah, det var hmm. det de samme hmm. What's going on here guys Altså Det er godt nok mærkeligt Og ja yeah, altså jeg må egentlig bare leve lidt med det, fordi jeg er ikke i af at prøve lykken og så købe Injustice til PC. Og jeg har heller ikke lige så meget interesse for at finde det til PS3 eller, eller noget af den duer, da jeg har en helt fresh PS3, der bare venter på, at jeg kan overføre fra min gamle til min nye. Så nu er jeg stok her med uh, Injustice uh, Ultimate Edition til PS4, som... Ser ud til at levere det, det, det, Den værste præsentation Af, af alle øh, udgaver Så det er super, no. det er rigtig godt valg fra min side Det er godt nok vildt, at, ja. at, at den er så ringe men altså Bare bar den der introsekvens øh, Der, der er Ligesom alle de andre cutscenes Er, jeg tror det Det ser ud til, at det er in-engine In-game assets og sådan noget Fint nok, det er sådan som de havde valgt At præsentere det og med det budget De nu havde, og det laggede bare og jeg tænkte bare, oh come on, den her intro-sekvens, før at det første chapter går i gang, det er sådan der, hvor hele præmisset bliver lagt for døren, og vi ligesom bliver introduceret til, til hele den her verden, som de stiller for døren. Så det er bare frustrerende. <laughs> ja. og, og en lille rettelse, det er, det er så også, at jeg må undskylde til alle tegneseriefans derude, fordi jeg kom til at sige, at Injustice-spillene tog rimelig meget inspiration fra... Uh, hvad er det, den her Injustice gruppe i tegneserierne, og især også den, de meget populære afsnit, der omhandlede, eller de meget populære Justice League animerede serie, uh, afsnit, der omhandlede Injustice uh, uh, uh, league, uh, bestyrelsen, eller uh, League, men det var så forkert, fordi det var åbenbart uh, Justice Lords, de kaldte sig. Men præmisser er det samme. Du har en tragisk hændelse som forvandler de gode karakterer, Superman, Batman og dem, de mister simpelthen sand. Så hvis man ligesom sammenligner de parallelle universer Så er der pludselig to Modpoler af basalt set Den samme karakter Så det var det jeg mente Da jeg refererede til Justice League Animerede tegneserieafsnittene. Øh, afsnittene Men de havde bare Justice Lords Fordi uh, det lyder jo crazy så Min fejl, min fejl Hvor jeg ikke jeg skuffet nogen derude Men jeg, jeg tjekkede det lige bagefter For jeg var lidt i tvivl selvom, selvom det er en dårlig port Så er det, så er det sådan en okay oplevelse eller Ja, ja, altså, jeg, jeg mangler at gå tilbage til det og fortsætte hvor jeg slap. Øh, men øh, jeg, jeg kan godt lide, øh, hvad er det, Nether realms øh, øh, tilgang til, øh, til story øh, modes i deres fighting-spil, fordi det er basalt set sådan. De har. Hvad er det? 12, 13 chapters der omkring, jeg tror vist i Morkommet X, så det er meget, meget, meget korte chapter, og der er helt vildt mange af dem. Men her i, øh, i Injustice så er det vist 12, og så, øh, så spiller du simpelthen bare en karakter. Igennem, øh, igennem de chapters der øh, Og så skifter det hver chapter Så hver karakter har ligesom en rolle at spille ja, ja, Jeg kan snakke lang tid om, om fighting spil Og Tekken syv års på vej eller, Oh my god det is my year off The time is now Jeg har spillet øh, Double Dragon Neon Uh, har du det? faktisk kom faktisk kommet lige igennem nu Ja, ja. En det Gammel de, øh... moderne klassiker Ja, jeg har spillet det, det med min øh, bror og vi spilte, jeg ikke hvor mange langere lange, gange til tager det, var, måske fire timer eller sådan noget, at spille igennem mm kampagnen. -hmm. Nice. Vi spilte op til sidste, sidste bane, og den skulle vi så lige tage en del gange for at klare. Det er sådan, mm. det er sådan, der er sådan man der er sådan over, over map, hvor man lige går sådan, de her ti baner igennem. Ja, ja. Og så hver eneste gang, du går ind i en bane, så har du så to liv per person, til at komme igennem den bane. Og så er det så mm. lige meget, hvor mange ja, okay. ekstra du har fået, eller hvor mange du har mistet, eller sådan, så har du to liv til næste bane også. Altså. Det er sådan ja. en ramme for at klare banen. Roger. Så den sidste bane var lige en lille smule tough Så er den så oh. lige genspilles Det er lidt et, et Hvad skal man kalde det Et øh, 90'er Remake af, <laughs> af Det gamle spil Selvom ja, det, er jo, det er jo ikke bare det gamle Men det er lidt ny, ny udgave Det var lidt mere tosset Lidt mere 90'er øh, Neon og øh, fantastisk musik Og så bare sted Udviklet af uh, Way Forward. Ja det er det lige præcis mm -hmm. Og så lavede musikhammen Jake Kaufman Åh um. oh, ja yeah. Det er fantastisk so musik. Øh, så jeg ikke, altså kampsystemet er en lille smule dybere end det originale. Men det er ikke sådan mm. helt det, det fejlingsspil. Altså. Mm. Nej. Så jeg synes faktisk, det, en, det rammer en rigtig god balance. Både sådan i, i, altså det er ikke sådan alt humoren, der rammer. Der er noget, der er måske er sådan lidt, <laughs> lidt for bro Men det er måske også lidt, altså det er, lidt, det er lidt sjov. Så man kan også godt mm. grine lidt af det. Men men øh, det meste er det sådan ganske godt. Og så præsentationen er rigtig lækker. Eller okay, jeg ikke. Grafikken er sådan lidt, uh, den er ikke, jeg ved ikke om jeg er helt vild med stilen, men musikken er hmm. rigtig lækker, ah, okay. jeg kan godt lide det her neon design Og så uh, kan jeg også godt lide, at det ikke føles så meget som en button masher, fordi at du skal også koncentrere dig om, hvornår du laver modstanderen til et angreb Du kan ah, dodge ja. det her, og sådan, noget. du har sådan en dodge move og sådan noget. Så der er sådan lidt uh, strategi i det, lidt taktik i hvordan du bevæger dig Mhm mm og selvom vi bare kun spillede igennem på normal første gang. Og så prøvede vi også lige at starte for, for det er lavet sådan så du kan genspille det på svært svært svært skred. Ah, og, New Game løs... Plus. Ja, lidt, ja, lige præcis, ja, fordi okay. du får nemlig. Okay, nu kommer jeg så ud i en længere fortælling, der, der er sådan to yeah. forskellige kategorier af specielle angreb du kan få, eller der er mm -hmm. det Der er sådan en specielle angreb og så er der sådan en passiv effekt. Du kan ah, okay, okay. Og imidlertid når de over modstandere så nu rent de sådan nogle mixtapes, og så kan du samle dem op, <laughs> og de giver dig så level op i de her forskellige. Passives eller forskellige active angreb Du kan få ja. Og dem kan det du så meget. vælge til hver en tid En af hver, nu du vil have mm -hmm. um, Og de opgraderinger Beholder du så, når du tager over i næste sværdesgrad, Okay. Hvor du så kan spille igennem igen Så derfor fungerer det egentlig essentielt ja. som en new game plus Den sværhedsgrad er så meget meget svær Fordi der er tre sværedsgrad Vi spiller kun spil på nummer to også nu her uh, Og der var nogle af de første modstandere På møder, der kan slå dig på Hvis jeg rammer to hits og så er det jo til, at man skal bruge sin viden om, hvad for nogle, hvad for nogle attacks har de Og hvornår kan man se, hvad, hvor de laver wind-up til hvad for en og sådan noget Så Men det er, det, det, det synes jeg er en god opbyggelse Mhm mm Awesome, Poulsen Har du spilet uh, Holm? Ja, jeg, jeg ville faktisk rigtig gerne Jeg tror også, jeg Jeg ved ikke, om jeg fik prøvet demon For mange år siden, eller Eller om jeg egentlig fik det købt uh, ja jeg, jeg, jeg har altid sådan set det som uh, Jeg har altid vurderede, at, at det fik ikke sådan en helt vildt varm modtagelse, selvom det, lige, øh, det, det, det lå alt sammen i kortene, så altså, man skulle jo tro, at det bare var en rocking good time, dude. Men, øh, men åbenbart ikke, der var jo vist nogle øh, anmeldere, der var lidt pæsse. Ja. Ikke øh, frustreret hos nogen, jeg kan ikke finde ud af to d bitum ops. Så derfor giver jeg det lav karakter. Ja, Hvilke andre <laughs> strømens argumenter jeg nu kan finde frem, hvorom alting er så. Øh, så synes jeg, det ser så awesome småt ud. Jeg vil også rigtig gerne spille lidt af. <laughs> men uh, okay. så, så mangler jeg jo også en uh, bro dude at spille der med. Okay, ah, Som jeg synes, må må du kan tage noget af. Skal <laughs> du stoppe med at tage dine 3D-spil, eller hvad det nu er. <laughs> <laughs> nu skal du nu har? Uh, nu skal du huske de jokes, du lavede sidste gang, eller hvad? <laughs> ja, ja. Ah, ja. Der var simpelthen, at du, du må stoppe med det, Hoff. der var så dårlig stemning ved, ved aftensmad. Sådan, ah, okay. hun, fik, uh, hun fik hørt uh, podcasten Og simpelthen så såret <laughs> Sådan, altså hurtigt fik jeg ikke klippet den <laughs> Nå nej, okay Damn, ah, men, der to, der, Det to det efter der ja, jeg, ja, okay, jeg kan stadig Jeg kan stadig ja. redde jokken <laughs> altså, jeg, jeg, jeg kan huske Jeg tror også det der Double Dragon 9'eren Det udkom sådan, i sådan lidt en bølge af Sådan nogle retroinspirerede beat'em ups Og jeg synes også alt talt, der er mange af dem der er forholdsvis dårlige Altså hvis du tager de gamle igen Så starter der jo Double Dragon det er ligesom, måske lidt for simpelt. Altså du, du laver bare det der angreb med albuen. Det er det bedste angreb. <laughs> Nå, ja. Og så er det det, ja. du bare bruge hele vejen hjem Og så ja. så er kommer kommet igennem, ja. ikke? Ja, og så hvis ja, hold... spiller... Okay, jeg vil så stadig lige være en apologist for Street of Rage 2. Det synes jeg stadig er et fremovende spil. Ah, ja, ja. Der er nogle cool moves i. Og sådan noget, nogle karakterer der, ja. ja. men sådan noget som Final Fight og sådan noget. Det heller ikke holdt sig så vildt godt. Øh, og de begyndte sådan at blive genudgivet i de her... Oh, det er den... Det er den originale arkadeudgave, som man normalt ikke fik før. Men sådan, ah, man spillene er sgu ikke så god længere. Øh, og der kom det her Double Dragon Neon også midt i, men det havde så lidt mere fokuseret på, at der var lidt øh, lidt bredere udvalg af moves, og så lidt mere fokus på, at det gælder ikke bare med Stormhand og Teo-modstanderen, men du skulle også prøve på at undgå deres setups, og de havde måske et eller andet wake-up-angreb, øh, som du så skulle vide, det gør den her person til derfor der skal ikke stå omkring om når han står op igen og sådan noget. Det gjorde ligesom noget, der ligesom, lidt mere end bare sådan en normal beat'em up Fordi normalt beat'em -up, up var sådan meget Enten et enkelt angreb Eller bare button Ja, Jamen altså hele designfilosofien kommer jo også ud fra Deres fødsel i øh, arcade, med Bare sådan Åh oh, fuck man, den er dyrt en donkey punch mig Jeg skal en ekstra øh, 10 kroner Eller 20 kroner i Ja. Og, det, og så når, det er det. når man nu spiller spillene igen Som havde mm -hmm. den der designfilosofi Og så man bare ja. kan trykke Og man trykker bare start, så continuer jeg bare hele tiden Ja yeah. Ja. Der er ikke noget, der holder mig tilbage. Det er ikke sådan, at jeg kun har kommet derned med 20 kroner, og så kun har flere kontinuer. Nej nej, jeg kan bare blive med så starter jeg bare at spille videre, ikke? Så kommer man igennem på 3 timer, og så er det bare, nå, jeg behøver ikke at tænke på, at jeg mister mistet hele tiden. Jeg kan bare nej. spille continue. Jeg har ikke brug for myndter, jeg har brug for tålmodighed. <laughs> det kan godt blive en meget sådan intedsigende og ja. langsomme, kedelig oplevelser. Jeg har i hvert fald også oplevet, hvor jeg, jeg, jeg tror, jeg tog en chance med nogle af de... To det i om ups Jeg måske ikke kan huske I De, de få arcade Jeg havde været i Hvor der var nogen Og så, så, så senere hen Så fandt jeg dem på Playstation Store eller sådan, og sådan noget Så tænkte Åh oh, det lader jeg prøve med Og så ja, Så sad jeg egentlig Jeg tror Hvis man skal beskrive det Så Så lænede jeg tilbage Trykket på controlleren Men Min øh, Min var et andet sted ja, ja. Altså, det, det, Jeg var overhovedet ikke involveret Til Sådan efter 10 minutter Så jeg tænker jeg bare sådan Ja. Yeah, I bought this Why am I playing it uh, I don't know Er ja, lige præcis why, did, why am I doing this ja. <laughs> Så Det er, det er lidt tosset, Men uh, uh, Double Dragon Neon Yay Er det måske But, lidt det der, man, Samme problem Man kan støde ind i Hvis nu man spillede Double Dragon Neon Og så ikke rigtig gik op i Nå kom ja. videre eller, Fordi de første chapters Er forholdsvis nemme På det første grad, ikke Så er det mm. måske bare sådan at Det er bare en botmash Ser ikke ligesom Nuancen i det Mm -hmm. Og så kommer godt Altså ikke fordi man er en idiot Men bare hvis det ikke interesserer en <laughs> Så kan man godt ligesom sige Den ligger ud med Særlig fede oplevelse Det her, for mig Ja yeah. Og hoff Nu er hindsight you 2020 /20. Det der Double Dragon 4 der What the hell Jamen jeg har slet ikke prøvet det endnu Hvordan det er det ud Det ser så rigtig flot ud Men jeg hører ikke så god ting om det Jeg har bare hørt At det er Spild Altså der, der er ikke noget at komme efter Det er Basalt set de gamle Double Dragon-spil igen, og jeg tror vist også, da det kom ud, nu håber jeg ikke på. Nu håber jeg ikke, at det er mig, der bare har et dårligt indtryk, og jeg sådan blander ting sammen, men jeg mindes, at jeg læste noget om, at da, da det først kom ud, så havde det nogle tekniske problemer, og det var ikke altid, at hits de lige connected, som de skulle, og ja, det no. var meget, meget mærkeligt. Så, så det er bare underligt at, at tænke sådan. Jeg ved ikke, om det er fra produceren eller øh, firmaets øh, perspektiv. Så sådan. Jamen, det der Double Dragon Nieren, der ligesom ser ud til Wayford eller bla. Det, det var ikke lige sådan hit, hit øh, hos alle fansene. Nu giver vi dem bare det, de gerne vil have. De gamle Double Dragons i ny indpakning. Øh, Double Dragon 4. Ja, yeah, there you go. Og det er bare, altså... Vi kan sgu bare... Øh, for mit vedkommende, så ser det bare så begrænset og indedsigende ud. Ja. Så jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke lige. Der så Double Dragon 9'eren er det egentlig Double Dragon 4 bekræftet her. Jo hørte det her først. <laughs> Hvem der, har du en at spille andet, Holm, in, uh, injustice? Justice? Øhm, nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg er, eller det er lidt løgn. Jeg har spillet, jeg er gået tilbage til Destiny, men det gider jeg ikke snakke om. Okay. Så Disney. <laughs> Destiny. Goddammit. Og så kan jeg lige om mit, øh, mit andet spil, her, Jeg har spillet Paladins. Det er den her et spil, der minder lidt om Overwatch. Ah, okay. Um, også sådan en, en hero shooter, og så gælder det om at løbe hen, to hold hen til et objective, som regel skal holde et punkt. Så spåner der en... en, en jeg, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men en, en karet fyldt med guld eller dynamit, eller et eller andet, mm. man så skal transportere den uh. til modstanderens base. Box of goodies. Og ja... Øh, yeah. Så til forskel fra Overwatch, så er den så free-to-play. Så man starter så med, jeg, jeg har ikke helt fundet ud af, om det måske er en rotation af helte, eller om der er sådan en faste helte, der er gratis. Mm. Og så kan man så øh, unlogge dem, efter man har spillet nok. Ja. Og for noget valuta. Så er det, for, okay, egentlig, det er egentlig fint. en ganske hederlig øh, udgave, der minder meget om. Øh, hvis man måske var en, der ikke havde nogen penge, altså måske gik i folkeskole eller sådan noget havde tid, men ikke nogen penge, så kunne man da godt øh, overveje den i stedet for. Så bruge lidt tid på det. All selvfølgelig nu kan okay, jeg spille den på øh, konsol den er lige begyndt at komme dertil, selvom den stadig er beta jeg vil også sige, at de har sådan de er ikke helt styr på øh, sensitivity'en på controller'en fordi det er sådan lidt den bevæger så meget langsomt til at starte med og så på helt kort tid aksler den bare op til helt vildt hurtigt så den skal være sådan, man skal lige i stedet for at akcelere til at starte med skal den bare være hurtigere til at komme i gang med at køre sådan lidt langsomt og så skal der lige være lidt længere en periode eller for lige hvor man rykker stikken længere ud, før den bare begynder at akcelere lidt hurtigere. Det lyder det, det, det næsten en som om videnskab. de har overført sådan noget mouse moving eller mouse acceleration <laughs> sådan en ja. til en over til controlleren Det kan godt være ja, altså, Jeg forestiller mig <laughs> også sådan noget det er, en, det er en større videnskab fordi sådan noget med dead zones og hvor hurtigt skal ja. man begynde at, at ud og hvor, hvor langt man rygge stikken og sådan noget altså, Der er yeah. forholdsvis mange faktorer til sådan noget og hvis man lige har, har dem sådan lidt forkert så kan det godt begynde at føles forkert uden at man sådan helt præcis kan sige hvor, hvad er det lige der galt her Ja, jeg tror fra forbrugernes perspektiv så handler det meget om at vi ved, ikke, hvor, vi ved ikke, hvordan det skal fungere, indtil at det overhovedet ikke fungerer. Ja, så... Det okay. er det, det kun, det når der ja, er noget galt det. på det område, at man virkelig mærker det. Fordi ellers så, hey, if it works, it works, og så paid, paid no mind. Ja, så. det er cool. Men uh, den fungerer okay, og det vil som, at man tjener okay penge til, at man kan uh, købe folk. Jeg tror, det var... Jeg kommer til at lyde voldsomt det her, men jeg tror faktisk, man skulle, man skulle spille omkring mellem 40 og 50 matches, så har til en uh, hero. Men wow. matchene går så meget hurtigt, vil sige sige. Okay, sådan 5-10 minutter? Så jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvad, hvordan det lige er sådan i, i uh, så altså, lang tid, det kommer til at sidde til og Så fik man så, når man bliver der får man så også quests, som man så nok tjener lidt hurtigere på. Uh, dem havde jeg ah. ikke på et andet tidspunkt. Så, det virker yeah. som en okay, okay Og så var der dog et kendt problem, som vi synes stod endelig lige med det samme. Det er, oh. at uh, i kampene der er dog bare en større audioproblem i den her beta her, så ja. øh, alt lyd på nær baggrundslyden forsvinder mm. nogle gange. Så der wow. sådan en lille baggrundsmusik, og så er der bare ikke noget lyd, og slibrende skyder. Ah. <laughs> det er så fedt, vi optog sådan, vi optog noget, af det, fordi vi skulle bruge det til en video. Jeg ved ikke om det er, fordi der kun er En speciels øh, våben man kan høre Eller fordi den giver en selv Den forkerte våben lyd Men så mm. hører man sådan en piu, piu, piu, Og så løber man med sådan en maskinger Og bare <laughs> <laughs> <laughs> Og så kommer man bare En, der, piu, piu, piu, en gang imellem <laughs> oh, <Christ. laughs> Og så var der en eller anden der døde, Og så var der sådan en så lyd af sådan et glas der blev knust En clear <laughs> Wow. Du var sådan helt, helt komisk, fordi det var så langt fra hinanden, hvad der skete, og så var den her virkelig lyd. Ej, ja. Så var det sjovt. Sådan, man, til sidst så blev man bare død ude på ø, slagmarken, så bare sådan, hvad sker der? Jeg ja. Begynder at miste hørelsen, jeg kan kun, jeg kun For høre. PTSD, oh my god. Ja, ja. ja. Det er ikke ah. en bug, det er en feature, ikke, Hoff? Selvfølgelig. Ja. Real world simulator. vi nu konkludere. <laughs> wow. Det lyder fantastisk, det skal jeg i gang med at downloge. Hmm. Jeg kan dem, hvis du har interesse for det. Det er forholdsvis nemt at komme i gang Og man, får jo, man kan jo komme i gang gratis Så, så man har lyst til at prøve, yep. så er det bare at give dem gas Alright Og det var altså uh, Paladins ja. ja Hvem er det nu, der laver det? Er det ikke uh, High Rest Studio? Det dem er det også, lige med også Smite Og uh, ja. Warframe, ja, Nå, Warframe nej, undskyld, de... nej, nej, undskyld, det er ikke Warframe De laver, som du siger, Smite Og de laver også det, der hedder... det var dem der lavede Tribes and Cent Lige præcis Tribes Cent. Ja. Jeg ved ikke om det er godt ja, tilbage Det fik de, lidt, uh, fik de lidt bad karma Fordi de ikke håndterede den så godt Men det var alligevel ja. et godt spil synes jeg. Horons Bust så, Men skal... hey, nu har de Paladins yeah. Ja, skal vi håber de kan, øh, kan Klare lidt bedre med det det ikke så kan man sige Nu men... skal der kaste man... to Kan man go fast I Paladins Uh, nah, kan nej, på ikke. ski Du starter ud med at være på en hest Så du kan ride sådan frem til mm. Hvor du skal kæmpe mm. Men når du bruger en ability at skyde, så forsvinder den oh. Og jeg tror ikke du kan Set. fremkalde den igen Ew. Desværre Du kan make the no horse go a bit fast Og så kan du også hoppe faktisk mm. Det er meget nice horse Men Ja. Yeah. Nu har vi snakket nok om øh, hoppende heste det, har det var vi. det var, det var ligesom det segment for lige at redde din søsters bag igen. Men yep. nu skal vi snakke om spilnyheder. <laughs> oh, she's gonna kill me. Øhm, skal vi skal vi snakke om en dejlig nyhed måske? <clears throat> ja lad os det. Kan vi det, komme er et frem, det er en lille film indie spil der hedder Rime der er på vej et. Øh, hvad er det et action adventure exploration game? Lille lidt noget selte noget. Vi har snakket om det Det for, var en faktisk. mundfuld. Ja. Uh, det får en, uh, en discount, så at sige, en uh, prisreduktion på, på Nintendo Switch-udgævn. Mm. Hvem om du husker det var faktisk det spil vi snakker om, der kom til at koste mere på Switch. No. På platform. Og det var det yeah. her med, at de åbenbart skulle, altså prisen i den digitale skulle følges sådan med den fysiske. Og fordi kommer uh, kom fysisk på Switch, og fordi det er lidt dyrere at udgive fysisk spil på Switch, fordi de kommer på de her cartridges, så koster det yeah. 10 dollars mere. Uh, oh. Men men nu er den beslutning ændret, øh, og så nu får den samme pris, som den vi går på de andre platforme, nemlig 30 dollars på den digitale udgave på Switch. Okay. Det er da bare 14, så. Så det, det er jo fint. Ja, ja. Det, det, det er nu fikset. Så jeg ved... Godt, godt. Ja, og jeg ved, jeg ved altid, jeg lægger her fra, fra, ud fra den her nyhed, om det er bare sådan, at udviklerne der ligesom selv skulle tage den beslutning. Jeg vil næsten tro lidt med, at det var... Nintendo, der havde en policy, der hed, at prisen skulle være den samme, for det tror jeg også, de andre har, faktisk. Altså der ser man yeah, også okay. tit, at prisen på digital når spillet udkommer, er nok den samme, ikke? selvom det burde være billigere at udgive digitalt. Øh. Men det er jo fordi, de har en policy om, at de ikke må konkurrere med fysiske butikker, fordi de skal holde sig på good footing med dem, fordi de skal jo trods alt selv, der deres no. yeah. Så det kan godt være, at der er en policy et eller andet sted her, der er blevet ændret. Det er da bare godt stuff. Jamen, apropos øh, Nintendo og øh, de spil, man ofte ser til dem, så, så er der lidt, nogle, så lidt, lidt et øh, retrospil her, fordi hvis der er nogen, der kan huske Risk of Rain, et spil, som, øh, som, som jeg blev fascineret af, og lige tog et spukkigt på, så efter jeg forelskede mig i det, så skulle jeg også lige øh, anmelde det til GameTest. I hindsight, så var det selvfølgelig en feature, fordi det var, noget, det var et selvvalgt projekt, men det den længere snak. Nu skal vi i hvert fald bare lige fokusere på, at øh, udvikleren... Øh, hobo, hobo? Hobo? Nej, ikke... Hobo? Det lyder måske... Det lyder lidt forkert. Æh, hobo, kalder jeg dem bare. Æh, de, de var faktisk ude og sige sådan... Jamen, øh, vi arbejder på vores næste spil. Vi skriver ind i vores blogpost her... Og sådan... Developer... Øh, blog, eller hvad de kalder det. Æh, vi, vi har gået sådan og arbejdet med noget... Eller på noget... I sådan seks måneder. Og vi tænkte sådan... Hvornår, hvornår er det rigtige tidspunkt lige at annoncere et spil? Hvad skal vi gøre? Og... Det havde de ikke rigtig lige et svar på, og de tænkte bare, vi kan ikke, vi kan ikke vente mere, vi er simpelthen så spændte. Så de annoncerede deres næste spil, Risk of Rain 2. Så det er jo øh, noget af en overraskelse, især også når man ser de små øh, GIFs, gentagende video-loops, mm. der bliver vist frem. Og, øh, og især også det, den distinkte feature, der nu er i Risk of Rain 2, det er fuldt ud øh, 3D-spil. I modsætning til det første, Risk of Rain, der var et øh, pixelart øh, 2D-spil med roguelike-elementer. Og øh, for, for sådan en som mig, som har spillet en hel del Risk of Rain, var så tæt på at gennemføre det, det der roguelike-spil man er Arh, øh, det er så svært. Øh, I hvert fald så ser det her lille sneak peek på øh, Risk of Rain 2. Det, det ser meget, øh, meget forunderligt ud, øh, fordi vi simpelthen ser... Den her commando-class, der bare hopper rundt og bruger sine abilities, og der bliver skudt projektiler ud foran dem, og vi kan se de her forskellige creatures, der kommer imod og svæver rundt omkring i luften, simpelthen mm. i, på et uh, 3D-plan. Så uh, det, uh, det, synes jeg, det, det virker allerede som noget, jeg gerne vil spille, og ja, nu må vi jo bare se, hvor lang tid uh, der går, indtil vi kan få fingrene i det, men det er selvfølgelig, som de også uh, ligger... Som de, som de også inficerer, det er utrolig, utrolig tidligt i udviklingen. Øh, de har kunnet arbejde på det i 6 måneder. Så. Okay, det og siger. det var noget tidligt, så det jeg det Ja, det må jeg sige. Men de er selvfølgelig også et uh, indie game studio. så Det kan jo være, at de også bruger det, muligheden det, det for være. lidt at shoppe efter en uh, udgiver. Jo. Det er derfor, de viser det så tidligt. Ja, altså... Det, det, jo, jo det, det kan selvfølgelig være... Jeg bliver godt nok, øh, jeg bliver faktisk lige mindet om her i nyhedsartiklen, at øh, det originale spil Åbenbart øh, det, blev, øh, det blev muligt at udgive og, og, og udvikle færdigt øh, på baggrund af en succesfuld øh, Kickstarter-kampagne. Så, Nå, det er jo fint. Nok. Det første var ja, en Kickstarter. Det, okay. Ja, det tænkte jeg slet ikke over da jeg spilte det. Jeg tænkte bare, hey, inden de spil lige de der. Ja, men det er du havde super. ikke skrevet kampanjegordens ud, fra sig. <laughs> nej, nej, det havde jeg ikke. Jeg, jeg vidste ikke, der var en kampagne. Varselig. Og øh, heldigvis så endte det også med, at det første Risk of Rain-spil udkom senere til øh, PS4 og faktisk også Vita. Så det er på et par platforme, hvis man gerne vil nyde det selv den dag i dag. Okay. Og man kan også argumentere for, at siden det, er, det, det ser ud til, at originalen og den her. Øh, toer som lige er blevet annonceret, de ser som markant anderledes ud fra et, øh, et gameplay-mæssigt øh, perspektiv, hvis man kan øh, formulere det sådan. Så, øh, så, så, så der er selvfølgelig stadigvæk noget værdi, vil jeg mene, i er at gå tilbage og kigge på det første. Øh, så, så må okay. vi jo bare vente til efterfølgeren her. Det er lidt spændende Hvornår at se, hvad for nogle der, elementer, kommet... de kan drage med over. fordi mm. Bliver du så stadig sådan... Øh... Det han, det første det var ikke helt procedurally genereret, vel? Det var sådan, de havde lavet elementer af banerne og så kunne den sådan selv finde at sætte dem sammen tror jeg, det Ja, var. altså de, de, havde, de havde helt klart skabeloner og ja. så, øh, så var det så var det bare sådan tilfældigt sat så sammen, så øh, ja det kunne være at man startede til venstre øh, i et øh, i en gamespilning og så øh, skulle man igennem nogle områder for at finde nogle items hen i midten. Og i det næste game, så kunne det være, at man startede i modsat anden, og så kunne man måske genkende nogle af ruterne. Men uh, ja, det, det, det primære fokus på uh, det, der var tilfældig genereret, det var helt klart uh, items og uh, forskellige power-ups og diverse. Så, okay. Ja. Kan om de vedholder det så i tre det gerne? Jamen altså, jeg vil, i sidste ende ville jeg nok blive lidt skuffet, hvis bare... Hvis bare det her ender med at være Risk of Rain i 3D. Det er selvfølgelig fascinerende ja. med, det her, øh, med den her med det ændring øh, ind, i perspektiv, men altså, jeg skulle gerne, jeg håber sgu, at de tager deres originale koncept videre, sådan øh, videre det. Øh, men ja, nu må man se, altså det, øh, det er svært at sige. Der er meget, meget, meget lidt at se fra spillet. Et øh, par screenshots og en et øh, gif eller to. Så det er sådan set det. Men spændende ser det ud. Hvis I skulle spørge mig. Okay. Jamen, det er en stor ændring, så... Mhm. håber -hmm. mm -hmm. på, at er de er selv blevet hyped. Det er nok til yeah. at annoncere den tidligt. <laughs> mhm. Mm <laughs> Looks that way. Ja, ja. Men øhm, en tur, der også øh, næsten er på vej, eller den er faktisk ankommet, det er Dota 2. Vi har haft noget tid. Yeah. Men der er en co kampagne på vej til det. En af spille fire mand i alt sin kampagne, hvor så kæmpe sig igennem nogle, nogle encounters, nogle elementer, og så er der måske lige stået i forbindelse med dem. Alright. Og det bliver vist en, der er lavet af flere, i flere episoder, så de kan se her, fordi den første del, den kan man få ved at købe det her Battle Pass, der udkommer snart. Det skulle komme udkomme senere på den her måned. Ja. Yeah. Eller så er det måske DLC'en, der udkommer, eller historien her, kampagnen. Og det her battlepass det er den her, der, der før i tiden gav en loot i spillet, og så gav den mulighed for at se de her e-sport events. Og så de penge, som folk brugte på at købe det her battlepass Pass, den, de blev brugt til at udløbe priser til de her e-sport events. Så den her, den er sådan en del af det her. Og øh, ja, udover man nok skal arbejde sammen i en eller anden kurv-funktion, selvfølgelig som, som det hedder, Teeono Monstre. Så sure, sure. kunne der åbenbart være en gevinst ved at spille den flere gange, for det kan give dig bestemt loot. Der er blandt andet en, en unik carrier, du kan få til Courrier, det. at køre, eller carrier, eller hvad det er. Det er de her, du kan bruge i spil til, når du køber ting, og du er ude på battlefielden, så kan du så få den til at transportere de ting fra shoppen og så ud til dig, så vidt jeg ved. Alright. Så kan vi lige få en anden. Jeg ved så ikke, om det er en dansk nabe. Det kan også være en mand med en med sådan en stor spil, spillekasse, eller hvad hedder det? kasse Ja, yeah, sure. Med. Jeg ved ikke. Der har mange idéer, hvis de mangler nogen. Men du får lidt mm af -hmm. en unik dyrt, der kommer gå under. Eller dyrt inden, der kommer gå med dine ting til dig. Alright. <laughs> det siger jeg, ikke nøj Nej, det er det. Det, det. lyder da godt. Men det, det lyder også sådan lidt sådan... Altså, det er jo sådan baseret på sådan noget action rpg det er spil der Sådan se set ikke? Jo Jo Men du bruger Mellon dude Kaster spils mm -hmm. øh, Så det Det lyder også Sådan lidt diablo -æsk. Altså Jo Det, det kunne man godt forestille sig Genspille samme scenarie Og så få loot jeg kan få potentielt loot Ud af det Ja Det kunne da meget vel være At det er sådan Det Hvad skal man sige Indtryk Eller den stemning De går efter Ja Måske så jeg kan vide om det så bliver til helte De her man kan vælge Eller om man bare kan vælge whoever Nå, ja. Fordi hvis det er meget svært Så er der nok en eller anden hvad skal man sige Naturlig begrænsning der kommer Eller øh, mulige setups der kommer der ligesom supplerer hinanden på en vis måde mm -hmm. man Spiller man af en Ja Men det kan man jo finde ud af <laughs> det, kan man jo. det kan man jo Og det bliver simpelthen en gratis tilføjelse Til øh, ejer af Dota So eller hvad Nej, jeg skal købt, det der battle pass der, for at få den. Nå... Mm. For at få den. Ja, okay. Til 10 dollars. Mm. Alright, alright. 10 dollars. Må, er så en masse anden ah. Så skal jeg jo forlade min, uh, Min uh, kæ Mit kæreste ej, uh, Hot... Jo. Ah, kan jeg, ikke, ja. jeg kan Jeg kan kun have én mod gang. En mod hver gang. Det er ja. rigtigt. Jeg vil ikke være utro. Det kunne jeg drømme om. Ej, selv engang med fristende co-op modes. Næ, nej, nej. <laughs> Alle de nye Næ, helte. Ja. Øh, Nu lige bringer Blizzard på banen, har du så hørt om den her øh, mm? kildekode til StarCraft, der er blevet øh, genskaffet, eller man kalder det til Blizzard. Ja, yeah, hvad er det for noget? Det er en eller anden øh, Reddit-bruger, der åbenbart har købt en eller anden kasse fra Ebay, hvor der bare hedde Blizzard Stuff. Og så i den kasse, der var så oh, en øh, fantastisk. En, en en trygt Starcraft øh, CD, hvor der så var Gold Master Source Code, altså den her hmm. udgave, man lige trykker, hvor den siger, at det her er 1.0 udgaven, det er den, der skal, der skal sendes til, til fabrikaten, og så trykke alle spillene til udfra. Ja, yep, yep. copy and paste en masse gange, ja. Så jeg, jeg ved ikke, om det var fordi, at den indholdte en vis de var bange for at slappe ud, eller om det var fordi, de selv havde mistet deres egen udgave, men Blizzard meget gerne have den tilbage igen, <laughs> yeah. og, og så sendte han med dybden så tilbage igen til dem. Øh, og så, øh, ja, så de lavet, og så fik den så en masse, en masse loot for det, altså real-life loot, fik øh, ja. særlig merchandise, fik alle mulig øh, gamingudstyr, øh, fik også en øh, Blizzcon-billet, øh, øh, med alt betalt, ja. og så han blev han øh, hederligt øh, kompenteret, <laughs> ja, så han nok var lidt bedre for at købe sige. den der blizzard box Ja, så altså... Jeg kunne da forestille mig, at det startede ud som, øh, som pigerne nysgerrighed, og så bare det, det kunne jo være, og så finder han bare, det det er guld, bogstavelt talt, <laughs> og så, så ender han med at blive hederligt øh, belønnet, og, og ja, så, så kan man vel også, med god samvittighed, sige, ligesom, sådan, hvis, hvis vi antager, at den her person er fan af Blizzard, og deres øh, måde at lave spil på, og hele deres, øh, hele deres firma, jamen, så så er det også øh, rart, at man ligesom kan. Gå, gå i seng med, med et smil på læben og ligesom sige, at der var der hjælp jeg faktisk. Et af de spilfirma, der har givet mig så meget igen. Så. Øh, ja. ja det, det, det, det, lyder, det lyder rart i hvert fald. Så, øh, så, så, ja. så, så. Så ham der. Øh, Sourcemaster, øh, Gold øh, Code. Og. Øh, uh, Red Shirt Guy De to De er nu bare uh, Blizzard favoritter Så uh, <laughs> ja. Jeg glæder jeg glæd mig til at se uh, Ham der Goldmaster, uh, Source Code uh, Kom med i World of Warcraft Eller uh, Ja Kom med i Hot uh, som sådan uh, uh. Som sådan Cameo rolle Det kan være lige med i sådan en uh, Ja Som en sidekøst Eller noget Kan mm. det sted Det kunne være Det kunne være Det kunne man da håbe på i hvert fald Oh, ja. Noget, apropos øh, Ting, og jeg går og håber på Så, så, så skal jeg være lidt Jeg håber, at jeg har mine Skills i orden, når at Quake Champions Open Beta'en Den starter her Den 12. maj Og den kører faktisk i sådan, ja er det 8-9 dage Slutter den 21. maj Så øh, det, er, det bliver første gang At Quake Champions Det er simpelthen øh, starter en øh, Øh, stor øh, en, en, en tech test, en teknisk test eller hvad man skal sige, på en stor skala åbner sig op, og det gør de så i form af den beta-periode men, øh, men det, den her gang, så bliver det faktisk åben til, til alle, så man skal bare øh, gå ind på deres hjemmeside og ligesom sige ja, jeg vil gerne være med, når øh, når, når, når, når min kalender siger den 12. maj og så, øh, så kan man bare kigge i sin e-mail, så skulle der være en invite der ja. Og det der faktisk lige er tilføjet Som øh, på, på toppen af, af Ja, den her dejlige dessert Der er uh, Quake Champions øh, Så er der faktisk en ny øh, Team baseret 4 øh, mod 4 mode Som der er blevet afsløret Her der er der blevet øh, Lagt for døren Og den hedder åbenbart Sacrifice Så øh, det går primært ud på At man skal øh, Arbejde sammen for at øh, dominere de her arenaer, og øh, hvad det så lige okay. præcis betyder, så, øh, så, så må vi godt nok vente lidt, fordi der er ikke yderligere info. Så det er lidt ærgerligt, fordi at, øh, når det kommer til, hvad befester nej ikke befester et uh, sorry, et uh, og deres, uh, deres uh, Quake-hold, hvad de har tænkt sig at gøre med game modes, og hvordan de måske vil... Minske øh, chancen for, at øh, spillerne bliver øh, fragmenteret ud over alle mulige forskellige online playlists. Så håber jeg da lidt, at den her Sacrifice er et af, et af øh, de primære øh, og foretrukne øh, game modes, vi kommer til at se i Quake Champions. Men det, nu må vi selvfølgelig tage det et skridt ad gangen, hvor om alting er øh, vellykket game mode eller ej, så glæder jeg mig bare til at komme ind i Quake Champions og... Frags som noobs. Jeg synes meget afhænger af, hvordan, øh, hvordan øh, folk bliver taget imod Quake Champions, fordi ærligt talt, så er jeg pænt ligeglad med de der såkaldte champions i spillet. Og jeg tror næsten endda, at de bliver... Øh, øh, øh, de, jeg tror næsten, at de bliver mere en bekymring for mig, end de bliver en real øh, feature, der begejstrer. Uh, bare fordi at... Mm. Jeg vil ikke have, at der er sådan en mærkbar forskel øh, Fra den ene spiller til den anden I Quake øh, multiplayer Matches Så, sådan det Men selvfølgelig på den anden side, så kan jeg godt Forestille mig, hvordan at et ligesom tænker Åh, oh, hvordan pokker Får vi alle de Overwatch spillere Til at spille vores awesome spil <laughs> Ja, præcis Har du nogensinde hørt nogen påstå At de her dyre øh, Collectors Edition udgaver af spil Det er spil Uh, måske Måske en af to Ja Jeg kan jo fortælle dig At det er fuldstændig løgn Nå Det kan end med at redde dit liv Oh my god, god. Der er en eller anden dyb der, har, der havde købt En Elder Scrolls Anthology Pakke Den her no, hvor man det, får All de godt. her Elder Scrolls Spill Pakke ind i sådan en oh my god. Binder Og så er han siddet og spillet Lige så fint på hans computer Ja og så har han lige hørt En, en poplyd En høj poplyd på hans værelse Puff. Og så var det åbenbart han troede sig, at det var nogle nabore, der var kommet til at skyde nogle våde skud af. Og så var det så flot igennem hans, øh, hans væg. Ind på hans værelse. Ja. så havde det så ramt de her Collected Edition, der stod ved siden af ham. Og så er det så røgnet no. den der og så kuglen så ind i. Altså stoppet. No. Og den der... Så den er så smadret nogle disk derinde og sådan noget. Og selvfølgelig også lige ødelagt øh, den lidt æstetiske stil ned. Ved at lave hul i den og flint ind i. Sådan Man. Den har trods alt stoppet kuglen for at ramme potentielt ind i ham i stedet for. Ja. Så øh, Skynd dig at omgive dig selv alle dine uh, Collector's Edition, hold. Jamen, det skal jeg gøre. Uh, jeg har stadig uh, uh, The Witcher 3 PS4 uh, Collector's Edition, så jeg tror lige, jeg skal have til at stå ved siden af mig. Du <laughs> kan lige stå der og svinge svær, så de deflekte bullets. Ja, præcis. Brug dit silver eller hvad fanden det nu er, du har. Ah! Swing hurtigt her, forhåndet. det væk fra mig. <laughs> Det, ah, ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg så faktisk godt nyheden Det var helt vildt mærkeligt øhm, det, det kom sådan i flere stadier for mig Hvordan hvordan jeg øh, hvad er det, Tog den her nyhed til mig Fordi først så tænkte jeg bare sådan Holy shit det var godt han overlevet. Det andet jeg tænkte så, Det var så også bare sådan Hvem fanden har sådan en collection Det, det ser da ordentligt ud Og hvem fanden <laughs> giver jeg Sådan en fint øh, Ekstravagant kopi af Oblivion Og, og og Skyrim og hvad fanden der ellers var i den collection Morrowind, fint nok, fint nok at det var et af de første spil der lige <phew> blev ramt der Morrowind først oh! ja, Det er faktisk Morrowind der lige ramt <laughs> Det er yeah. lige kastet foran oh! Det er fordi Morrowind yeah. det er din buddy Okay? Det er din body the inden. best of us oh! <laughs> I, can, I can take this you guys Ja yeah. Og Bliven var bare ud derfra Lige snart den hørte noget så den bare er væk <laughs> Kiona blev og det, Men det, det jeg var mest forvirret over Det var bare jeg, jeg tror ikke det var så godt forklaret I nyhedsartiklen jeg læste øh, Det blev spredt, spredt rundt Og så også den der var det Twitter video eller sådan YouTube video han op Eller hvad det nu var Fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvor Hans collection stod I forhold til hvor han sad Fordi først så tænkte jeg at Den ramte øh, Det blev skudt sådan ind igennem siden af hans væg sådan en parallel mm. med hans, øh, hans PC-skærm Og så tænker jeg Jamen okay Det er da ærgerligt med din collection Men det så ikke ud til at der var på vej til at ramme den cool Men så synes jeg jeg har læst Eller hørt noget om at den Kunne faktisk have ramt ham det, I don't know det, livet, livet er en mærkelig, mærkelig sag der, der, der kan ske masser af ting og sager Ja men summa så meget om det kan Man kan pege på vores podcast Eller nyheden her og så kan man sige, at se her, mor, Jeg skal have flere Collectible editions, eller collectable editions. Vi snakker oprindeligt om noget, du, du glæder dig til, at holde, nu er der også noget her andet, yeah. du øh, ser frem til, som vi lige får yes. en tidspunkt og data på. <clears throat> Det er Sonys øh, E3-konference. Ja! Yeah. Der er en fine press-breathing-spot øh, her, hvor de kommer til garanteret at snakke om en masse sejne nye spiller, der kommer i fremtiden. Mm -hmm, øh, de har mm -hmm. egentlig sagt Ikke så også, Men øh, det kommer på den faste spot de har Så det er mandag Klokken oh 6 God. lokaltid Og det er så vores øh, klokken 2 om natten Det kommer oh, til at være fedt. Så Jeg tror lige du mener klokken 6 For os lokaltid Sands. Nå okay <laughs> I Nej. Dog ikke. Dansk lokaltid <laughs> så, øh. Det er så klokken 2 om natten Shit <laughs> ja. Og så er det lidt uheldigt i oh. den mandag Men øh, ellers kan man se det dagen efter selvfølgelig Jeg må op Og ikke få så meget man skal man lige få, øh, hvad er det, cirka land... Er eller time, det bliver at være, cirka en eller anden time Ja, yeah. jeg er der omkring. Okay. Så øh, jeg tror, der er rimelig høje forændelinger til Sony, for de klarer det rigtig godt med formvisningerne her de sidste mange år. Mm -hmm. Så det skal også blive fedt i år, tror jeg. De mangler bare stadigvæk at få ham der maskotten tilbage igen. Uh... Uh, ham der, den choppy, blonde fyr, der var så passioneret. Skulle få alle med på ps træen og... Og move. Ja, så han der skuespiller. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Åh, oh, det er pinligt. Er det Pannukasui? <laughs> Nej, det var ikke... Jeg vil gerne, du vil <laughs> Nej. Nice try, though. Men, uh, ja Det var en eller anden uh, dispute med kontrakt, og han medvirkede i en Nintendo-reklame, som han åbenbart ikke måtte, og så brugte brugt? aldrig igen. Bare sådan, han, oh. ikke, han ikke brugt hår? Jeg er mindst, det var sådan blond Men jeg, jeg, jeg kan godt huske, nu ved jeg, om du mener. Jeg ja. øh, husker bare lige en anden hårfarve, men det er rigtigt, at ja. han var sådan okay. en, han, altså Han var en marketing-div, de hed hyret til at, til at spille ja, sådan en executive Ja, altså, han var en skuespiller. Der, ja, ja, ja. forestilling. Ja. han spillede en, ex en, en executive type ikke? Jo, jo, jo. Ja, det han. oh hammerfags, det var faktisk meget fedt <sighs> Bring også him back, det... god damn it. Og så var der også lidt, uh, det var meget mærkeligt fordi mig, ligesom forbandt ham meget med med Sony, fordi jeg brugte ham, og så var han også lige med i den der Mario Kart reklamebyst. What? Ja. Så var Sony sådan fuck nej. <laughs> Jamen var det var, det det, var det Mario Kart han også stod som om han arbejdede ved en bilforhandler eller var det? Han var med i en bilreklame som bil og bilfirmaet. Lav en reklame i samarbejde med Nintendo. Meget det var sådan, det var. Ja, det var rigtigt. Ja. Okay. Og så mange, mange brækker i, i det her pussy På hvad vil du gøre, hvis... Bring him back. Bring ...en af de her Sony executive, de kommer ud under den her og så har de en t-shirt med hans ansigt på. Oh my god. Så ved jeg godt, hvad der sker. Confirmed. Det kunne, være... <laughs> det kunne være fedt. Ja. Apropos det, jeg glæder mig allermest til, Mm. Det er øh, dumme fighting-spil med endnu dummere superhalte. Oh, uh, jeg elsker det. Uh, vi skal snakke Injustice 2 igen, fordi nu har vi endelig fået løftet sløret for... Eller, det er ikke os, der har det. Uh, de der fine folk, uh, Ed Boon og resten af hans gale, gale kammersugar over hos Netherrealm Studios, de har givet det første lille smugkik på de tre karakterer, der kommer i... Jeg vil gætte... De, de kommer i sådan den første pakke i Den første sådan DLC pakke Til, til Justice 2 i hvert fald Man kan selvfølgelig gidsne om Hvordan de egentlig i sådan udgivelses, øh, skal sige, udgivelses øh, Mønstre kommer til at være i forhold til Hvad vi så med Mortal Kombat X Og alt det der I hvert fald tre karakterer der blev øh, offentliggjort Og de er så Lad os se om du kender dem Hoff, øh, Starfire ja. -Man. Øh, Red Hood er det, det ikke ham, der er med at han have et eller andet med Batman at gøre, synes jeg? Han har et eller andet med Batman at gøre. Lad os bare sige, at ham og Batman har en meget kompliceret fortid. Jamen, er det ham, der er det ham, der lidt ligesom Batman, Bot, hvor han slår folk ihjel? Øh, uh, nej. Jeg... Jeg... Jeg... jeg ved ikke, om jeg kan sige mere uden at afsløre sådan nogle meget awesome Batman-historier fra både tegneserier, animeret film, animeret okay. tv-serier og videospil. Jeg, jeg, så... tror, jeg tror nemlig, han er nævnt i øh, det nyeste Batman der, Arkham Knight. Okay. Jeg tror også, so, der med ham. Men det er super. Så kan folk se frem til ham i, øh, i Injustice 2. Kendt fra Arkham par... Knight. <laughs> ja, præcis. Det står som parentes <laughs> øh, i nu. Kendt fra Arkham Knight. Nej, i hvert fald så, så kan vi også se frem til de her uh, uh, se, i, uh, i Før sådan en match startup, så kan man lige spille ham mod Batman. Ja, yeah, så kan de snakke lidt sammen Og så smadrer man hinanden Super <laughs> og, så den og så den sidste Det er, øh, det er en Mortal Kombat karakter Huff. Get dem. Okay. Det må næsten være Scorpion så Det er Scorpion. sjovt du siger det Fordi det ville jo også være det naturlige get, Men det er det ikke oh. men, men det sjove er jo Han var jo DLC karakter i det første Injustice Scorpion Så de har allerede ja? brugt ham så den, så den her gang så tænker Ed Boone sådan oh, Årh, min favorit of all time, Scorpion fra Mortal Kombat han, Ham kan jeg ikke putte en Justice 2 Hvad gør jeg så? Oh Sub -Zero. well Sub-Zero yep, Sub-Zero Sub-Zero bliver det så Okay Jeg er ja. på, det er det, det garanteret <laughs> ikke med et Boons gode vilje Og han elsker jo bare Scorpion jeg elsker ham så meget, hoff Er det, so det så, good. øhm Sub-Zero fra... MK3? Måske ham uden maske på? Nej, altså... Øh, nu har jeg ikke så meget erfaring med... Øh, Scorpion fra det første Injustice. Men det var faktisk... Øh, der var karakterdesignet egentlig... Øh, øh, lavet af Jim Lee. En øh, øh, Hvad skal man sige? Tegner. Og det kunne godt være, at det var tilfældet her... Også med øh, Sub-Zero i Injustice 2. Fordi... Ja, når man lige ser... Den her øh, øh, cinematisk trailer, øh, og lige for han, når han står og med sine isvåben. Det kunne meget væ vel være øh, Jim Lee, der lige har været hen og siger, Hey, skal I bruge Mortal Kombat karakteren i det her superhelte spil? Skal han lige gæste der? Okay, kan jeg lige lave et karakterdesign. Det er ikke blevet bekræftet nu, men det ser lidt sådan ud. Så det er i hvert fald okay. et, øh, øh, et unikt øh, øh, take på øh, Sub-Zero. Jeg vil ikke sige, at han ser sådan også awesome ud, men han, han ser anderledes ud til, at man godt kan sige sådan, okay, fint nok, det er så Injustice 2-udgaven af, ja, som besøger Farnak, Farnak. Yep, yep, yep, yep. Og okay. i hvert fald så, øh, så skal jeg selvfølgelig minde folk om, at øh, de, her første, de, de første tre karakterer her er inkluderet i den digitale Deluxe Edition, som er lidt dyrere end den normale udgave af Injustice 2 hvor der er øh, et premium skin, øh, skin med øh, Og tre DLC karakterer Bizarre nok så er den udgave faktisk ikke tilgængelig i Danmark Nå no. Det kommer altså fra en som faktisk har forudbestilt øh, Justice 2 og, pre og sådan Preload Der er kun den almindelige udgave Som er forholdsvis dyr selv digitalt øh, 550 kroner Og så er der Ultimate udgaven Som er absurd dyr hvor 9 DLC karakterer er med Og Også en masse premiumskins og sådan noget uh, Så det vi nok kan forvente Det er at de her 3 uh, dlc karakterer er ligesom den første bølge ud af uh, De her 9 Måske flere I sidste ende hvis de virkelig lige skal uh, Fride kluden Godt og grundigt i, uh, I slutningen af Injustice 2's Levetid eller hvad man siger det kan, det kan være. Men uh, i hvert fald så er det, hvad vi har arbejdet med. Personligt så ser jeg frem til Red Hood. Og ja, Starfire ser også meget cool ud. Den chica, eller hvad man siger. Men uh, ja, nu må vi se. Det, det, er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke lige de DLC-karakterer, hvor jeg tænker, oh my god, det er bare ventetiden værd, eller det er bare nogen, jeg skal købe med det samme, de her DLC-karakterer. Men ja, uh, de, de ser udmærket ud. Det er fint det er jo bare lavet de som er gæt en investioner der ikke kommer hjem eller man får mere. Ja, uh, yeah, så hvis man bare lige gerne vil have basispakken og så lige lidt mere den der deluxe udgave i stedet for den der ultimate som var åbenbart det hele um, så den, ja den der deluxe den altså det ligger jo i navnet digital deluxe edition men den, den er ikke på den danske playstation store så um, har du hørt om det næste Assassin's Creed-spil, der udkommer. Assasino? kommer en tur, Endelig. Oh my det god. Så lang tid. <laughs> Hvad er det nu, det er for noget? Hvad er Assassin's Creed? What is Assassin's Creed? <laughs> det næste her, der har været nogle der har nogle enkelte screens ud fra noget, der så øh, er blevet bekræftet til at skulle være legit nok. Mm -hmm. Og det kommer til at være en origin story det næste. Oh my tid. god. Det kommer også til at hedde Origins. Amen, det passer også så fint. Dome, but. Det passer helt godt sammen. Altså, jeg ved ikke, hvordan de var kommet <laughs> på den, dag. er Hvad er det? Det er en origin. Lad os kalde det origins. Så er Sådan. Oh, øhm, og det foregår i Egypten. Hvilket jeg, jeg tror også... Nu har jeg endnu ikke op på alt loven i Assassin's Creed, men det, de enkelte bider jeg er op på, der tror jeg også, at sådan... Øh, hvad kalder man det? Kanonen i spillets historie, at den starter ud omkring Egypten. Det egyptiske imperium, er det ikke der, at ligesom, de får de her genstande der der ligesom bliver kæmpe. Jo, og... Apple, Apple of Edens, Nej. Hvad er det det hedder? EMI. Er, er, er det ikke Apple of Seed of Eden? Eller andet, eller er det Apple of Eden. Der er noget med Eden i hvert fald. Jeg synes ikke det klinger så godt, at de snakker om Apple of Eden, men der er i hvert fald en eller anden genstand fra Eden. Så, ja. Ja. Så så og jeg så tror, vi det dækkede det. To godt omkring Egyptens. MP. Hmm. Jamen jeg har også Nå, godt jeg hørt Jeg har også hørt Et par gange Fra øh, fansene Og muligvis også fra Ubisoft øh, Førhen at, øh, at At de havde høje ambitioner for øh, For hvad Et potentielt Assassin's Creed Egypt Kunne være Og der var også mange der tænkte sådan her efter de sidste par spil, at der var mange fans, der tænkte i hvert fald, at, at hvis Ubisoft nogensinde havde brug for at, ligesom at bringe Assassin's Creed frem igen. Frem op på alle toplisterne og simpelthen frem i rampelyset for alvor. Så sad de garanteret og gemte på, den her, på det her chip spil Bare tænkte sådan, når tiden er inde, og vi virkelig bare skal sp springe fremad med det bedste, vi har, så laver vi Assassin's Creed i Egypt. og Det er sådan en Det, er det man sådan kan man bare se. Stor rød knap. Hvis franchisen er i faretryk på den her, så... Ja. går vi igennem med Egypt. Så med det her Origins, der formentlig foregår i Egypten. Well... Hvad tror I så, folkens? Hvad tror I så? Det kunne være spændende, at det lyder også til... Altså på det billede her, der, der, der, der var han, hvor han <laughs> rider på en båd, skal vi sige, så der på en båd. <laughs> øh, og det lyder også til, at det åbenbart kommer til at være en essentiel del af spillet. Lidt ligesom vi har set på nogle andre populære øh, titler. Mm -hmm. øh, så det giver måske også okay mening. Hm. Jeg ved ikke helt, hvor meget, hvor meget krig man lige kan føre på skib dengang. De havde selvfølgelig nok buskytter og sådan noget. Og så selvfølgelig også ramming. Selvfølgelig. Ramming Men, it real good men der er nok ikke der er ikke så mange kanoner dog jamen, nej dog ikke mm. men jeg ved, jeg tror det jeg, jeg synes jeg tænker at det er en spændende periode ikke fordi nu kan man jo der er ikke så mange spil, der sådan omhandler den periode og man kan jo vise nej. det har jo det, det kunne også være at man kunne vise hvordan fanden de der forbandede pyramider blev bygget Helt oh, jamen, der er jo vigtige øh, konspirations øh, <laughs> på YouTube der kan fortælle dig masser af noget Oh, jeg, jeg, jeg sværger, hvis Ubisoft kommer og afslører over for pøbeln, at det var de der forbandede uh, Assassin's Creed uh, aliens, der klarede det hele. Så, oh, I'm gonna fucking flipper tæt, altså Jesus Christ. Man. Det er dem der, dem, der senere blev om til Lizard People, ikke? Da de valgte at flytte ned på jorden. Nå jo, åh, jo, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> det mener jeg også, Alex Jones har fortalt mig om. Ja. Mm. Ja, det Official Canon hedder ja. hans show, eller burde det hedde. <laughs> men, men jeg tror også, det er en, en god periode, hvis man ser sådan på, hvordan, hvordan gameplayet ligesom har mulighed for at udvikle sig. Fordi, der er måske ikke så, så store byer. Okay, der kan jo være ja. lidt større byer, men der er ikke sådan nogle høje bygninger og sådan noget. Kan man jo ikke rigtig bygge det engang. Nej. <laughs> og det er jo lidt det, som serien har været. mindre, man skal klatre rundt på pyramider. <laughs> <laughs> ja, okay, pyramiderne. Ja. Men det der med at kravle på bygninger, det er sådan lidt... Vi skal det, det er lidt passet på imod. Mm. Det, det, det er. De, de kan måske ikke lige få det for det til at være omdrejningspunktet længere. Hvor de lige tænker ud af boksen? Altså, har du spillet de spil tidligere Assassin's Creed-spil? Jeg har spillet Toren bon, Little Brotherhood. Uh Hvad var det ellers? Uh en hel del af Rogue faktisk. Okay. Ja. Yeah. Og kunne du godt lide den så? Øh, uh, jeg var vild med Rogue mm. Det kørte bare ikke særlig godt på PS3'en Men, Så okay. Sådan går det jo, når man ikke fucking udgiver det Til de nye konsoller, Ubisoft Og ja, generelt, så ja, det ikke laver gode PC-udgaver De mæskede sig Unity i for Ja <laughs> er ja. Men det er lidt det her med, at de der højbygninger bygninger ikke? Altså, de blev sådan I starten blev de Taklet lidt som Lidt en forhindring i sig selv Altså, nogle af bygningerne, der var der sådan nogle collectables, du kunne komme op til, eller ekstra ting, du kunne kravle op til, hvor du så sådan skulle kravle taktisk rundt på bygningen. Altså ikke, at du var i fare for det sted væltede, ned, men du var bare sådan, det sted hoppet ud over, men sådan, du skulle finde de her håndtag nogle steder. Nogle, nogle steder skulle lige kravle rundt i den der tårn for at komme helt op til toppen og sådan noget. Det gælder lidt om at gribe ja. det sådan lidt andet som sådan en puzzle. Ja. Øh, det er jo egentlig ja, ja. en okay fremgangsmåde, Klar. men ligesom at serien ligesom fortsat langt nok tid, ikke? så gider man ikke at bruge meget tid på at kravle rundt længere, så er det sådan, nu skal jeg fandme bare videre, nu gider jeg gøre. nu det, man bare skal tage at kravle de bygninger, så er de ligesom prøvet på at kort tid ned til to og kravle op og rundt omkring, mm. og til sidst yes. er det bare sådan det lidt ud i, at det bare sådan er lidt hassle, altså, lav nu bare nogle byer, hvor det er sådan en bygning man skal kravle rundt om på, og sådan noget, øh, og det, det hjælper det jo så lidt det her, mm. at det kan foregå i København. Det, det er også, det der potentielt hjælper lidt med fire og Rogue, synes jeg, at det var øh, tiden der på i Amerika Jep, yep, jep Jeg synes i hvert fald også Det var et skridt i den rigtige retning Og så øh, Ja, bizarrt nok Så øh, gik det bare galt igen med Unity Og det der godt. Ja Man, øh, sådan der. Og så også efter at have spillet En lille smule af Unity der var nærmest være chokeret over hvor ringe gameplayet egentlig fungerer <laughs> øh, <laughs> Altså så de bliver også nødt til sådan at gentænke det der, altså lave et, lave et godt kampsystem. Ja. Og så måske også overveje God, at det. få det styr på noget, noget stealth, eller så bare droppe det, eller sådan. Fordi hmm. det, ja, <laughs> det fungerer bare ikke ordentligt, når man, når, man, når man bare messer rundt på overflader, og lige pludselig kommer til at kravle op af ting, man ikke mente, og så breaker det bare i en stealth-sekvens, eller noget andet. Altså. Ja. Jeg forstår bare heller ikke, hvordan hvorfor de ikke bare kan commit til det der sådan social, eller like, crowd-stuff, i stedet for at da jeg starter en mission op, og så... når så skal du stealth-kede uh, dem her op på et tag, og det er bare sådan... Jam hvor er knappen Hvor er, hvor er mine uh, stealth-options? Det er bare sådan... Nej, nej, du skal bare klatre op, sørge for, at de ikke kan se dig, og så bare gå hen bag dem, og så tryk på en knap. Altså, ja. det, det er bare overhovedet ikke elegant, det er ikke indlevende, det er, Altså, der er bare ikke nogen uh, mekanikker, jeg kan lege med, men... Der er... Der er faktisk en, der er potentiale til bare at gå helt amok med det der crowd-stuff og social-stuff og sådan noget Men det, det synes jeg bare ikke rigtig, det synes jeg bare allerede de har gjort Egentlig Nej. Altså de, de har bare altid tænkt sådan, er, jamen, hvis vi skal være stedfis, så skal man bare gå og Måske endda snige, hvis der er en snig-knap i det der London-spil uh, så skal du snige hen og så bare uh, slå dem ihjel men det virker bare overhovedet ikke til at være seriens styrke Så why even bother with that anymore Ja, det er rigtigt Det er rigtigt, det er slet ikke, deres stedssystem er bare helt fucked op. <laughs> ja Stort set ikke eksisterende Ja, det er det, <laughs> mm -hmm. og det altså okay, de, skriver, de må selvfølgelig selv vælge, hvordan de vil lave deres spil Og hvad der skal fokusere på Nej. Og hvis, folk kan, hvis folk kan lide det, så er det jo fint nok Men sådan det hedder jo for helvede Assassin's Creed ikke jo <laughs> En assassin burde være sådan lidt Jeg ja, det ikke i hvert fald listig Jeg skal bare sige det sådan Det behøves ikke nødvendigvis at være rent stealth, men Ja Og så Hvis taktikken bare er bare været ind og bare stikke folk ned Altså What det? Mm. Ja Det er borde noget også sådan noget, det er hvad det er. Butcher's Creed, eller sådan <laughs> noget <sådan. laughs> Ja Det er rigtigt Så men jeg har lidt forhåbninger uh. til, til det næste her Nu har de fået lidt ekstra tid til at Til arbejde på det Det er Main Studio i Montreal der arbejder på det mm -hmm. Og det virker til at være en potentielt øh, interessant og ny øh, Episode her Og så er det måske også en der I og med den går tilbage til rødderne her For øh, hvor de fik den her Kerne af konflikten her at, øh, at de måske ikke behøver At så have sådan historiske events Og så alle sammen bare søbet ind i den her Til tide lidt latterlige konflikt mellem Templars og Assassins yeah. Ja jeg, jeg synes egentlig også bare at det jeg ved godt, det lyder som broken record med at sige sådan. Med, med at komme med de her meget, meget simple forslag og bare sige. Stop med at fokusere på det her over, fokuser på det her cool stuff, i at kørende herover i den anden. Ende. Men bare drop det der Anmes. Drop det. Lad os bare mm. spille som en karakter i den tidsperiode, vi nu befinder os i, og så lad det være hovedhistorien. Så altså, hele den her blanding, det er bare. Der er ikke rigtig nogen, der vinder, synes jeg ikke, altså... Er, er, er du interesseret i den der historie mellem de to søskende i... Hvad det, Assassin's Creed London? Eller er du interesseret i det her underlige animes, hvor der er rebeller, eller sådan noget underligt noget? Og det er bare sådan, okay... Samlet set, så, så er det nok fint nok, men det er bare så sløset, de to dele, at de ikke rigtig ender med at give... Sådan, eller De ender ikke med at give spilleren En mindeværdig Narrativ oplevelse Nej Det er bare sådan For pokker Altså Så må I beslutte jer ja. de, de har ikke været vildt gode Til at kæde de Forskellige mænd sammen I hvert fald Nej, Nej det er det ikke. Måske på nær etteren, Men der er ikke, der ikke så meget historie i, i tiden Der er det mere sådan Oh man god Konflikten stadig i gang Ja yeah. Oh my god. Der var det jo nærmest bare Et stort twist Kan man sige Ja så det, det. Og så altså noget af det, der har været seriens styrke, det er der med, at de besøger forskellige historiske øjeblikke og momenter i historien. Øh, yep. Og de kan på en eller anden måde give sådan lidt en. Nu er det jo ikke fordi, det er helt historisk korrekt at spille, men de kan give sådan lidt en fornemmelse for, hvad skete der i den her periode. Hvordan var det at opleve den her periode? Måske ikke sådan helt at have en hverdag, mm. der, men sådan stadig lidt, hvad, hvad er sådan atmosfæren der? Og det, kan jo, det kunne jo godt give sådan lidt et. et et indblik i, altså, hvordan var konflikten her gang? Hvad var det, der var på spil? Nu, nu, mm -hmm. nu tænker vi jo tilbage på for eksempel øh, uafhængighedskrigen. Og ikke, at jeg ikke sige, det er en god ting, det er, at de bliver uafhængige af Amerika og sådan noget. Men, men mm -hmm. det kan ligesom give et lidt mere velvaret perspektiv på, hvad var det, der var på spil? Hvad var det, folk diskuterede om dengang? gang? Hvorfor var der nogen, der stadig synes, at de følte sig stadig som britter og ville ikke løsrive sig på, på det andet tidspunkt? Mm -hmm. øhm, men problemet er bare, at den forspiller bare samme chance ved bare at inddrage alle mulige historiske alle de personer, historiske personer, der på det andet tidspunkt bliver inddraget, og så Om de er enten templer eller assassin. Bare sådan, nej, <laughs> alting behøves ikke at dreje sig om det her fucking to fraktioner det kæmpe om de her <laughs> soulstones. Det var sådan, der, der kan også godt være konflikter, der ikke drejer sig om det. Men det er hele universets skæbne, der er på her. Jeg var klar på det, men var sådan... Kan I ikke bare sådan sige, okay, der er, der er den her Templar-konflikt, øh, og den foregår herovre, og, og de har lidt indflydelse på den anden konflikt her, fordi de kan, de kan dreje den over til deres. Nej, nej, det er bare, den er bare sådan helt søbet ind i. Så hele overhængigheden er bare, afhænger bare af, at assassins vil have fri vilje, og Templars, de elsker dronningen, eller et eller andet. Altså, det, det er bare sådan, nej, nej, nej, nej, nej. rullet nu, gør <laughs> De står en alt for fjollet, altså. Åh, oh, det er fantastisk. Det, og det sådan okay. irriterer mig lidt, fordi de har så store muligheder for at lave noget lidt mere spændende. Mm -hmm. Helt klart. Må vi håbe, at de altså kan leve op til alle de potentielle. Altså Da Vinci. Ja, Da Vinci. Gøjler. Det spørgsmål er også er, er hun er hun assassin eller templer? Oh my god. Det, jeg, jeg kan ikke vente med at få svar. <laughs> jeg, jeg sidder og be, ruster og spænding. Oha. Men øh, øh, hvis, hvis folk undrer sig over Hvorfor jeg ryster Så kan det også være Fordi jeg er så Vildt spændt øh, og, og begejstret For at vi får øh, Vanquish På PC'en Jeg tror faktisk jeg ikke engang Jeg fik ja. øh, nævnt det her, Før vi gik i gang med podcasten op Men jeg kom lige i tanke om det Sådan 5-10 minutter inden Sådan Åh oh, nej Jeg skal da også have den her nyhed med Vanquish øh, Udviklet af Platinum Games Og Med samarbe I samarbejde med Shinji Mikami øh, kendt for, øh, inst hvad instruktøren bag, øh, hvad det, det, første Resident Evil, Resident Evil 4, og, og ja, Gustav, uh, Så den her øh, fast-paced, first eller fast øh, third-person shooter, øh, sat i et fremtidsscenarie, hvor øh, øh, tingene åbenbart er gået så galt, så USA har en kvindelig præsident, <laughs> og, okay. og der er også aliens, yeah. I guess. Og I hvert fald så er, der, er det en eller nu endelig udkom... En turde følge Ja, ja Det er natur, følge af At man har en kvindelig præsident Aliens ja, Jo Ja Det er klart Det er så for sådan noget Jeg tænker Nej You don't goof now Det går <laughs> ja. ikke Ja oh, ja er øh, hvor alle ting er, så er Hvor Så kan vi nyde Al den tossethed På PC'en snart øh, Allerede her Den 25. maj øh, nej Ej undskyld Det var, det var forkert oh. øh, Det var Hvis vi øh, hvis, hvis man øh... Jo undskyld Jeg havde ret jeg det er hvis øh, der, der er en pre-order bonus Hvis man får det Og det udkommer så den 25. maj Så man skal bare sørge for okay. øh, Pre-order på, på Steam Og så får man den her deluxe edition Hvor der er, der er det, øh, øh, Lidt øh, nogle, nogle, nogle Sange fra soundtracket Og nogle avatars digital artbook og wallpapers Lidt ligesom Bionetta øh, PC udgaven på Steam hvor man tænker, det vi rent faktisk kan se frem til med Vanquish her på PC'en, det er, at vi langt om længe kan spille det her crazy, hurtige shooting game med høj framerate. Faktisk så øh, bliver den unlocked, så man kan gå over 60, og øh, der bliver også mulighed for at gå op i øh, opløsninger øh, højere end 1080p. Så unlocked HD resolution, som det jo meget kaldes, og så skal der efter sine også være øh, ufattelig mange grafiske options Så det er bare super Jeg er så glad for at alle de gange hvor jeg har sagt til mig selv sådan, Ah hvad er det også for noget Vanquish det er awesome You know it I know it Everybody knows it Hvorfor har jeg ikke købt det nu? Well Nu er der forhåbentlig den definitive version på vej uh, Så Sega You're doing that's... good Nu mangler vi bare øh, Yakuza min sidste nyhed, Holm, ja. den drejer sig om uh, Square Enix, oh. der er ude deres vise deres uh, regnskab der åbenbart går meget fint, så der forskellige spil. Mm -hmm. Indtjeningen, dejligt. Ja. Men i deres uh, regnskab her, eller deres fremlæggelse af regnskabet, så har de ja. faktisk snakket om, at de, uh, de uh, overvejer at skille sig af med IO Interactive, som de jo er. Oh, så de, de leder efter en uh, køber til den danske udvikler her. Jeg kan overtage dem Well, farvel til Hitman så Ja, jeg ved ikke rigtig for... jeg, ved... eller... jeg ved faktisk ikke, om det er dem der ejer rettigheden til den Eller om det er den der er ved Ejo de... var, var det ikke Eidos Der ejede og så altså, da det blev merchet Med Square Enix og Hmm Hmm Men var det Eidos der havde den først? Ja så altså de, de, de første par De første par Hitmans Blev, blev udgivet af Eidos Ja, ja. Så jeg ved sgu næsten ikke Jeg tvivler da på at IO Interactive At de har ejerskab over IP'en Det ville være awesome hvis de havde Men I'm not hoping, holding my breath What? To catch my drift mm. Det er også sjovt fordi i den her nyhed der står det som At uh, det er sådan et breakup Der sker Hvilket er det uderligt fordi hvis Square ikke spejede dem så sælger lidt de dem jo, altså så det er jo Et breakup det, det lyder som, det er sådan to parter, der er nogenlunde lige værdige, ikke? Altså som at de er ligesom er gået sammen mellem eller samarbejde sure, Og så lyder det også sure. som, at skulle ikke kommer til at miste øh, penge på den her break-up oh. Hvilket det jo lidt, hvis de bare satte på en ikke? Ja yeah. Så jeg forstår ikke, helt, øh, forstår ikke helt det økonomiske aspekt i det, men øh, <laughs> det lyder til at de var i med dem og så havde de vist så sagt, at de så, lige efter en, de køber til dem, og så at hvis ikke de kunne finde dem, så ville det bare være ærgerligt. Som at de mm -hmm. bare ville sige, fuck ja, eller bare sådan, de skal bare væk uanset. Well. <laughs> um. Og jeg vil gå ud fra, at hvis ikke de kunne finde nogen til at købe dem, så ville jeg jo da nok være lidt i trouble, tænker jeg. Mm -hmm. altså. mm -hmm. Sidde lidt i saksen, når man vil. Ej, og Jeg ved ikke om de skulle købe deres egen virksomhed tilbage Eller om de bare kan gå derfra og bare selv starte noget igen med et andet navn Eller hvordan de vil gøre det Det er ikke klar over Det er sgu ikke er nok Det er en... sgu ikke um, Efter alt det shit med det nyeste hitman Og det skulle pludselig være episodic og sådan noget shit Altså Så, så er vi stadigvæk her Virkelig, Square Enix. Virkelig Altså Det er da nok Det er godt nok helt også Ja Det er lidt noget med Square Enix, fordi Altså det virker også lidt som de har haft de her problemer med at de har haft meget meget høje forventninger til til spill der har solgt og så øh, mm -hmm. øh, eller spillet lavet og så har de ikke solgt godt nok i folle følgereventninger for de har Tomb Raider rebootet øh, og så mm -hmm. er det var sådan så de må downsize deres hold og hvor det var de nu har gjort gjort dem på en eller anden et eller andet, svært. men det virker også som at fordi de har gjort det så konsistent og hovedsageligt ved deres vestlige udviklere at ja. de, de har brugt det meget som sådan et internt øh, politisk øh, skal man kalde det... Øh, Værktøj. Vagtmiddel. Øh, altså, sådan, de, sådan har. ja. Sådan hvor de satte sat sådan urealistisk høje forventninger til dem, for de ligesom kunne mm. punktum dem bagefter, og så hvor det var at få deres vilje i en eller anden sammenhæng. Øh, mm. Interne forhandlinger eller sådan noget. Ja. Det er selvfølgelig rent spekulation fra min side, skal jeg sige, men, øh, <laughs> men det, det har bare været sådan lidt et gentænende mønster for dem. Ja. Øh, yeah. Så det jeg ved ikke, om de har og at, at sig af med dem sådan, på længere sigt, eller i længere tid tilbage, eller sådan, de, så de har opført sig sådan, men mm. jeg ved det ikke. Jeg håber i hvert fald, at kommer, kommer godt ud af det. Ja, Probe helt Hitman-franchisen. Ja, altså. altså noget så... mere. M kan man sige om, at man i, i, værste, i de værste tilfælde, så kunne man nok godt rekreere den spillestil med en anden IP, hvis Hitman går tabt. Til et eller andet, andet firma, eller hvad ja. der nu kommer til at styre det Men damn, det ville være træls At give slip på uh, 1847 og Den uh, verden af Legemurder Ja, hele tiden også, jeg vil, jeg vil håbe at Både overlever, både på grund af at De laver et godt arbejde, men også at de ikke måske Vi skal mm. nedskære, fordi de nu bliver Selvstændige, eller hvad der kommer til at ske yeah. håbe, at Folk behøver deres jobs. Ja, helt klart, helt klart Vi uh... I må da uh, uden tvivl, for vores medmennesker her i Lille Danmark Yes Og så selvom yes. jeg også håber de kommer til at velbevare navnet Musik mm. Eller øh, bare franchisen Så kunne det også være fedt at se noget, øh, se noget nyt for dem Altså med kraft på noget yeah. de det er lige også det de har haft interesse for Det, ikke? det er jo også oprindeligt planen efter Absolution mm. Skopret på en ny franchise Mini Ninjas 2 <laughs> Ja Helt ny franchise Mini Ninjas 2 Sådan Ja, præcis. Vi skal bare gå tilbage til, til, nogle, til nogle gamle favoritter. Tænker det er vi gerne arbejder på igen. Det er simpelthen så sjovt, de der små ninjas der. Men de er mini ninjas. Ja. Men uh, apropos uh, ja, det modsatte af, af, af, af sjove tider, good times og sådan noget. Så mens vi krydser fingre for IO Interactive, så kan vi snakke lidt om en, uh, om en videoserie, som... Uh, som er ved at blive, hvad hedder det, ideen er ved at blive smidt lidt rundt øh, mm. hos øh, hvad hedder det, hos øh, hos et øh, firma eller ikke et firma, et non-profit organisation kaldet Checkpoint, som er okay. i gang med en Kickstarter kampagne, hvor i de håber på at lancere en videoserie, der skal undersøge, hvad hedder det, mentale lidelser og hvad er det ja, mentale det mentale helbred simpelthen i forhold til øh, i forhold til os mennesker og unge mennesker og hvordan at øh, videospil rent faktisk øh, kan hjælpe og måske have en øh, måske kan påvirke os øh, på, på, på den front så, øh, så det som det som de gerne vil kigge på det er selvfølgelig hvordan at øh, hvordan, hvad, hvad, hvad for nogle mentale problemer øh, mennesker kan gå og, og døje med i dag, og så altså, hvordan det her, ja, det, det har jo selvfølgelig eksisteret i lang tid, det er jo meget menneskeligt, at øh, nogle gange har man det ikke så godt, og sådan noget, og så kan man fokusere på det her nye fænomen, videospil. Hvor passer det ind i det hele? Og øh, det de så, øh, øh, så har valgt at fokusere lidt på, for at måske give dem selv lidt, øh, lidt øh, credit, eller øh, sørge for, at det her hvad er det, det her projekt øh, fremgår lidt øh, validt, så øh, kan man sige, at de faktisk også inkluderer nogle øh, rimelig øh, profilerede, hvis man kan sige sådan, øh, high-profile mennesker hos øh, spilstudier, hvor øh, de faktisk øh, hvad er det, tager, tager fat i deres øh, tidligere erfaring med, øh, med mentale øh, problemer og, og det mentale helbred og og, og sådan noget, så vi har for eksempel Josh uh, Schier fra Naughty Dog, som har været skribent på Uncharted-scen. Uh, uh, ham kommer de til at uh, snakke med. Teddy Diefenbach, som er udvikler på Hyper Light Drifter. Og faktisk lige nu, uh, der, der er en creative director hos uh, Square Enix Montreal. Der var det igen. Uh, Rami uh, Ismail, som arbejder hos uh, Vlam Beer. Uh, Nuclear Throne har han arbejdet på det, mm. Han har vist at, uh, med det der Indie Studio Rambia, tror, nogen, Jeg tror nogle gange Han arbejder sådan med et par, styk, et par andre stykker Og ja uh, yeah, så, så er der faktisk også En, en uh, fra en der tidligere arbejdede Hos uh, nyhedssejten uh, Gamespot Og som nu er uh, videoproducer Hos uh, Eurogamer uh, Johnny Chidini. Så som ligesom finder de her High profile folk og ligesom snakke med dem Om hvad de har oplevet Og hvordan videospilleren spiller en rolle der Og, øh, og ja det, De håber på at, at få samlet 55.000 øh, australske skal øh, sige Dollars Eller hvad de nu er, hvad er australske funbox <laughs> Ind Og ja hvis man har mere information så kan man kik på deres Kickstarter, den, øh, den hedder åbenbart The, The Checkpoint Series, og det er så, det er, den er non-profit organisation Checkpoint, der står bag. Så det, øh, det lyder sammen vildt spændende. Desværre, så kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til, at der er en heftig hæftig uh, disclaimer, der, mm, der er lige mangler her, fordi de, øh, de skriver bare nonchalant herinde på nyhedsseiten, at, øh, der øh, det er, denne organisation vil også øh, snakke med en, der tidligere arbejdede hos GameSpot. Og de nævner så ikke en på nyhedssejten GameSpot. Og jeg kigger på artiklen, så nævner de ikke, at det måske kunne være lidt, lidt af en conflict of interest, når de rapporterer på det her og linker til deres oh. Kickstarter. Goddammit. Nå, for poker GameSpot. Men øh, anyways, så... Øh, så, så, så, så lyder det der... Ja, altså... Uden at sådan... Lægge for meget begejstring eller... Eller mangel på samme i det. Så det, det lyder da spændende. Altså, jeg, jeg håber det på, at det, det... Det bliver så... Øh, øh, så så velkonstrueret og, og interessant, som det kan være. Og umiddelbart så lyder det ikke til at... Det, så, så håber jeg i hvert fald ikke, at... at det, at det ender ud med at være sådan et et projekt der kommer sådan til at painter hvordan man nu ser det på dansk til en vis målgruppe for ligesom bare at sige sådan hey jeg, jeg er derude som er interesseret i i det her projekt vi vil gerne vise jer, hvorfor at øh, video spiller også awesome. vi vil I ikke gerne høre om hvordan video spiller også om awesome? jo det vil jeg gerne ja. så jeg håber ikke det bliver sådan alt for ja alt, alt for nedladende bare for at øh, Appeller til et publikum, der synes, at videospil bare er det bedste siden en brød. Fordi, det synes jeg også, men hvordan det lige spiller ind med ens mentale helbred, og hvordan Checkpoint, de håber på, at de kan vise, at videospil kan hjælpe folk derude med problemer, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, fra... Set, set fra et distanceret perspektiv, så, så, så lyder det der spændende, men det er ikke rigtig noget, som jeg... Altså, nok ikke noget, jeg sidder og dæver spændinger om, at følge med i forværligt. Mm. Fordi det kan, det kan gå begge veje. Vi har haft mange øh, Kickstarter-katastrofer, hvor at det ligesom skulle handle om sådan, lad os snakke om videospil, og hvordan de passer ind i vores samfund, og lad os analysere dem, og lad os gøre noget nyt, og se... se for et nyt perspektiv på videospil. Uh -huh. Så. Ja, det er så Sådan det. Det kan blive godt, det kan blive bad. Det, det kan det. Døjligt. det. Det kan det blive ligesom, lidt af Det er så lidt mindre, hvad kalder man det, analytisk. Og prøve at ikke at foregive at være objektivt med at se nogle af de her dokumentarer om øh, Indiespil måske, eller bare videospil det hele taget. Mm. Og de har været sådan altså, det de er sådan en okay underholdning, men jeg synes ikke, det er sådan en særlig god dokumentar, fordi de er lidt for lidt for selvfrærende, og det er måske også det, der er lidt af mening med dem, at man mm. sidder og se det som en nød, og så sidder og nyde videospil. Ej, nu sidder vi og snakker lidt om videospil. Men jeg synes bare, det er meget kedeligt at sidde og se selv og selv, fordi ja, ja, jeg er enig med, at jeg kan godt lide videospil. Det er noget, jeg godt i. Men det var altså lidt kedeligt at se en, en, en to timers film, der sidder fejrer det ukritisk, yeah. fordi det er sådan lidt... Det, det, jeg holder af det i forvejen Der er ikke noget nyt i det her <laughs> ja, det sådan, I behøver ikke overbevise mig it's, Det er noget good, good for dem ja, det er lidt det <laughs> Det var feel good fee peace det her Ja Altså jeg vil da sige et Jeg kan faktisk ikke huske hvordan Nu har jeg, nu har jeg det ikke video så games meget movie? med det de det, der, der dokumentar Men hvad, hvad hedder den? Kan det passe ind der hedder Video Games The Movie Den er på Netflix Jeg havde bare hørt sådan gode ting om den Altså den er også øh, Den er også teknisk i, set godt lavet skudt og klippet og sådan noget Men den er bare sådan meget meget, meget kedelig Hvis yeah, man kan lige at spille i forvejen jeg tror, det er det, den hedder, ja. Det er sådan lidt for meget ja. Det er sådan lidt for meget ryg rygklapper i. Mhm. Altså, jeg, jeg synes, at Indie Game, uh, The Movie, er mm. rigtig god. Ja. Men det er det så også er sådan meget, inden et inden meget, meget specifikt område ja. af videospillelsen, industri Også et ja. meget, meget relevant område i forhold til, da det blev udgivet, dokumentaren blev udgivet for, ja, hvad var det, sådan 4-5 år siden? eller sådan noget. Det Ja yeah. Det var i hvert fald Phil Fish Der Var godt i gang med fisk Og Og Ham der Nu glemmer jeg hans navn uh, Fra Braid Øh uh, Øh uh. uh, Han hedder Mr. Braid yeah, yeah. Ja uh, Mr. Blow? Braid Jonathan Blow Blowfish Der var den uh, Han uh, Han var sådan færdig med Braid Og skulle arbejde på Sit næste spil Så det var det var lige der omkring at dokumentaren fandt sted, og det, det, den synes jeg egentlig var meget spændende. Man, mm. man fik godt nok indblik i de her personer, og deres øh, tankeprocesser og ja, det var selvfølgelig også en, en tragisk historie om, om Phil Fish, der bare gik bare heroppe på randen af, af, ras, af racerianfald konstant, og, og var ved at blive sindssyge og sådan noget. Men det var fascinerende at se. Det var det ja. jo. det, det. jo. Ja, man fik et indblik det var... i de her på nedture de havde, og psykiske laste, ligesom godt kunne være at lave et spil, og flødgivet ja. og sådan, og hvordan det blev modtaget mm -hmm. og sådan. Helt klart, så det er ligesom klart. et nyt perspektiv, i stedet for ja. bare, videogames som awesome. har lukket <laughs> <Yeah>. den graphics. Ja, ja, ja. Så vi må ligesom håbe, at, at, at, at hvis der er noget, den her Checkpoint Series kan have godt af, så er det et, et, et solidt og stramt fokus Øh, og ja, ja, så ligesom undgå Alt det der, den der selvfed øh, Indstilling med sådan, jeg, jeg, jeg, jeg. Det er, er godt nok ærgerligt At vi, vi har et sort og mentale Problemer og sådan noget, men hey, videospil er ja, awesome ja, ja. Jamen, det kunne da være fedt, altså hvis den ligesom Når frem til sådan, jamen, den her måde Hvis, du, hvis du, man kan bruge spillet på den her måde Og så hjælper det lidt i de her tilfælde, hvor du lider det her, mm. måske øh, Dårligt selvværd, så, så hjælper det lidt at komme ind I community herovre, så det er måske det du skal bruge Hvad kunne man søge? Hvis spil du er der rigtig ked har... Sæt Stang dig ned og spil Journey <laughs> Ja Journey anbefaler Hvis det, det Ja Det er bare 100% fejlfri øh, Fejlfri metode <laughs> Ja ja mm. Det her spil Det vil være Kuret ramme ud Hvis du har PTSD så skal du bare spille det yep. her Super Call of Duty World, World War 2 Yes Men gør det fam Så er det kommet igen Så jeg <laughs> fik der. lige en idé til at lave et modsatte dokumentar Bare sådan Kom med ufattelig dårlige råd Og tips til folk der Har alvorlige Psykiske og mentale problemer Bare sådan Ja Spiller bare et Davy Cage spil <laughs> Hvis, du virkelig, <hums> Hvis du virkelig har det dårligt med dig selv ja. Så skal det nok hjælpe Ja det er godt Du har en eller anden øh, psykisk videlse Du har svært ved at visioner og virkelighed Jeg skal bare spille gitar Bare gang. <laughs> <Ja>. <laughs> oh. Oh. oh, Too real Det er det vi kalder en real life simulator Så jo. <laughs> kan vi øve bånd og interaktion uh. med omverden uh Ja Og det er derfor vi ikke laver dokumentar min damer og Er Ja det, det er vist godt nok Ja det er altvist ja. Så det var egentlig uh, Alle nyder for denne gang Ja okay, så har vi også øh, komme til mål Ja, det gør vi Vi er nået oh, lige ja. i checkpoint <laughs> <laughs> og, uh, Du ventede med den til sidst Bare for at du kunne sige den joke Ja, det gør jeg <laughs> der. Vi uh, tager gerne imod folks mails og Dejlige historier, kommentarer, rettelser øh, Flotte uh, haiku Måske også uh, på mail oh, Som ja. sagt uh, på gametest, vi vi med gametest Jeg har lige tjekket den, vi har desværre ikke fundet siden sidst det er lidt ked af det men vi kan også godt skrives til på uh, Facebook ind på vores uh, fine Både gruppe og, uh, og Facebook side uh, mm -hmm. GameTest Danmark og det er, også, uh, er det ikke også Twitter? Der er også GameTest Danmark Og uh, YouTube Jo, det er det Yes, det er stærkt dejligt nemt mm -hmm. Til en GameTest tænker man bare GameTest Danmark så, så finder man form til det yep. Så uh, ja, vil jeg sige tak fordi uh, Du holdt god orden den her gang hold. Det plejer du ikke altid at gøre Yeah, well, I try Sometimes I fail, but that's why so we had to got do in the next again